Slavosovia 281 De iubire către Doamna îngerilor pentru înfiere Aleluia Doamna îngerilor, te iubim și mulțumim Fiindcă ne-ai dat să ne bucurăm de vederea ta ca îngerii care toate le vestesc Aleluia Doamna îngerilor, te iubim și mulțumim Fiindcă ne-ai dat puterea arhangelor care toate le păzesc Aleluia Doamna îngerilor, te iubim și mulțumim Fiindcă ne-ai dat Sfânta Râvnă a îngerilor, începătorilor Care tot văzduhul lor crâmuiesc. Aleluia, Doamna, Îngerilor, te vin și îți mulțumim fiindcă ne-ai dat să trăim tăria îngerilor puterilor, care în fricoșata putere o dobândesc. Aleluia, Doamna, Îngerilor, te iubim și îți mulțumim fiindcă ne-ai dat excusința îngerilor stăpânilor, care peste neamuri și oameni stăpânesc. Aleluia, Doamna, Îngerilor, te iubim și îți mulțumim fiindcă ne-ai dat trăirea îngerilor domnilor, care peste orice împărății domnesc. Aleluia, Doamna, Îngerilor, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai dat să fim cinstiți ca îngerii scaunilor care te primesc și te odihnesc. Aleluia, Doamna, Îngerilor, te, și... te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai dat să fim înțelepți ca herubimii, cei care pe Domnul îl poartă și tainele le cunosc. Aleluia, Doamna, Îngerilor, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai dat să fim fierbinți ca serafimii care arde iubire și pe tine te cinstesc. Aleluia, Doamna, îngerul tău, bine mulțumim fiindcă, pe capetele noastre, cu unile darurilor fiului tău cel iubit prin tine, le-am primit ca semn că ne-ai iubit.